En till pålåtsnitt. ja, Ungefär <skratt> ja, men vi ligger, på, vi på jakt mot 250 i alla fall Ja just det, det är vi Och vi är ju um, Vi ligger efter i Det vet ju inte ni som lyssnar nu Men vi ligger efter i har inte lagt, Ni har inte lagt upp det Det visar sig att Du hade två stycken som inte har lagt upp plus, ja, ja, plus en, en, Två som är färdiga som inte är upplagda Och så en oklippt ja. Och jag har en oklippt Och den, den här Så det är som fem stycken att det har ju inte ni och glädje av nu <laughs> Så här du att veta ja. Ja. Borde sätta live istället Man kör ja, jag Hur skulle det gå till? Man, ska köra, ja, man kör live ja, men alltså Det måste man kunna, det måste kunna ja. gå på något ja men några video längre men vi har ju om videopodd också eller på lägger på YouTube <laughs> och då är det är bara och då är det är bara prenumeranter som får ja. och så sitter du bra där på typ i en soffa och så snakkar om förut vi är nordafton för kanske tio år sedan att för det var så många eller ett buggerord så många som frågar vad är det man hörda så att vi är så spännande, och så, här. så då skulle vi sitta på ungefär en lista scen och så att man hörda att vi fick folk komma in och titta liksom. så <skratt> så att man kunde få en låt. I lite minuter till ändå såg eh, John Lennon, Johan Johanssons band, mm -hmm. Från Samuel Swinburne eh, på eh, vad heter statsstatshuset? Det, det heter det som ligger så här i Sveriges Kulturhuset Ja Och det var det just när jag flyttade Jag var 86 Då hade vi mm. på scen Så hade vi gjort som ett vardagsrum med soffa och Som en tv och Ja mm. Och så hade vi någon som hade sina barn Som sprang runt Och så som ett De spelade i ett vardagsrum typ. John Lenn John Lenn ja. Bra namn Ja Då är är inget Ingenting gemensamt med dem Eller du har aldrig lyssnat på dem Nej Jag känner igen namn Men konstigt det där som KSM, har jag aldrig lyssnat på. Eller Inte? Alldelesligt. Ja. Uh -huh. ja, jag har i alla fall en... Um, eller jag kommer jag alltid tillbaka till Beatles och, och, och mm. lyssna. Och varje, och varje gång så, så blir det här att... att fan vad bra det här är. Och även hade jag för några veckor sedan med Teenage Train också. Mm. Sångs från Britain. Det mm. Helveta bra Och nu har jag kommit tillbaka till En annan platta Jag tänkte du ska få gissa Som har kommit tillbaka Och det slår mig varje gång Att Nej men det här oh, Fruktansvärt bra Flamingroobs Nej inte den Utan vi har Vi har, eh, oh. vi har eh, De har varit omnämnda i podden Ja det har ju mycket mm. skit varit under, under åren men, men Nu ska vi se Eller engelskt amerikanskt eller Amerikanskt Oh och äh, jag, och jag, ja, det finns mycket, men som tror då kan jag säga att det är väl den bästa öppningen på en platta. Nån 33 kanske. Ja, lite. Ja, ja, ja. ja, den on jag också tillbaka till då då var ju en peak förra året Ja, men just det ja, ja. men det var när vi var på på ja. där. Men här alltså återigen det här att men det var bra. Ja. Och att det håller, när kom det kom 93 93. Men att det håller 26 ja. år efteråt och fortfarande så låter det så fräscht och så, så bra. Och så kan jag knappt några det låtar. Den fjärde... Jo, men den brukar, brukar jag backa tillbaka. Ja, backa tillbaka. <laughs> den backar tillbaka. har tre har man ju hört... 99,9% alltså, av den här pratar. Ja, det var samma som mig. Frosting the beat, vad betyder det, Bidru har vi pratat om det? Det är något nuskigt. De snackar om om den här podden som du rekommenderar. De, de går igenom den plattan, de här medanliga. Ja, men jag tror att den lyssnar på, tror ja, jag. Ja, det var du som tipsade om den. Frosting... då? Ja, ja. En in. Och då var det någonting, fråstning, de skrattade lite grann, Någonting med så här, frost i schnas. Ja, ja, okej. Typ. Fråstning med Bidru. Ja. För det liksom så här, Jaha, roligt sätt och Eller, eller så, som äh, Frosting on the Beat, det är lite som, som Kappny Klänning när han var, när han var med, inne på den här avdelningen för venediska sjukdomar. Lite lite, lite baggy, det var det han sa. Men typ baggig i på ja då. ja. Aha. Jo, jag träffade eh, alla våran eh, Per i morse okay. Och, Och då nämnde han Att det snart är det 50 år sedan När de släppte Abbey Road Aha. Och så har han ju är också pratade om att jag, jag hade sett några tidningar om jag menar, Det har så mycket tidningar om mm. Det, det mm. Att de suger ut allting Och kring Beatles så Är det så jäkna mycket jubileum Då i det 50 år Sen släppte första singeln var ju mm. 2012 och så vidare. Eh, jo, men nu, nu så alltså sa han, men, vi pratade och så sa han, det finns mycket tidningen, nu säger, jag, jag går alltid på det. jag går alltid på det, det är så, så roligt. Jag tycker man har läst allt. Och så berättade han att eh, arbetsnamnet till Till Everroad var ju Everest. Mm. Och det var ju för att. Eh, Heter han heter han Geoff, uh, em Emrick han som var ljudtekniker mm. han rökte ett cigarettmärke som heter Everest mm. uh, Som de tyckte så coolt ut var coolt tryck och så hade de pratat om uh, typ på, uh, omslaget att de står vid Mount Everest mm. men så men fan vi kan inte åka vi kan inte åka dit för att ta, ta ett foto nah, men vi, vi tar ett korta utanför på gatan sen. Om du stämmer men ja. jag har hört det från flera, från flera håll Det är lite intressant, det är roligt. Tolv. Vad skulle jag ha på leverbordet nästa dag? <laughs> vi, vi, vi har inte pratat om det. Det var bara. Hur träffar honom då? Det är bara slump, liksom så. Ja, men han, jag går förbi hans hus ja. nästa mån över andra morgon och han är ute med han med hunden som heter Penny, Penny, precis. Ja. Och så har han en hund som till som heter Sasha förvara han som han behöver eller ja ja den gick ju tvärs över horskatan fram till tillbaka eller var det ringvägen ringvägen <laughs> ja. ringvägen just. ja och sen visst man lyssnar på den vet ju att han han är väldigt ser det som alltså, var tioåring kan runt vara runt och rasta hundar ja. så han tjänar pengar så han kan gå på hockeyen <laughs> ja. ja. när rastar en hund det är ett avsnitt ja. helt, ett poddavsnitt det heter så är nu har jag faktiskt inför dagens bokstavsresa har jag faktiskt gjort ordning Jag har bara en lapp alltså, bara med, eh, och maskinskrivet också mm. Bara med bokstäver inte i bokstavsordning utan eh, blandat ja. Jag tänkte, Har du pennor så kan vi stryka dem här som vi har haft så, så vi vet Kommer du mm. Ja, men det kommer jag ihåg är alltså. mm. Vi ska se, vi har ju haft T hade ju sist, va? Ja Och så har vi haft Ö, eller hur? Ja, Och vad har vi haft med hade ju någon till eh, Hur fan var det Hade vi inte... Du inte vad heter det Nej väl det innebär ju Vi får lyssna igen vi får kolla bra först. Nej. nej nej men vi, vi. det kanske är, det kanske blir bara det kanske blir samma igen. Ja det fan också Men ja, ja ja jo men jag, jag kommer på ett koncept som man skulle kunna köra att vi lotta fram en bokstav och så mm. pausar jag och så skriver vi ner... ...våren eh, för sig... Mm. ...tio grejer på den bokstaven. Ja, det. En, list en, en, en, en lista liksom. De bästa. Då det bästa kan vara allt från band till städer. Det kan vara ja, ja. kläder, det kan vara... ...tandkläder. Gör ja, det? Det? ja, vi kör så. Mm. Eh, nu kanske ni tror att det är fejk... ...men vi låter faktiskt fram bokstaven G... Och nu sitter vi här, nu har vi gjort tio stycken eh, grejer var på, på G. Och så tänker jag så kan man ju ja, man, man har väl nå, nån, ä, någon antydning till. Ja, ja. till dem. Om vi börjar på 10 plats, jag börja på 10 plats? Ja. Och egentligen så, jag ville ha med här bara för att egentligen så borde det hade gjort hundra Namnssalen går på hundrade plats. Uh -huh. Jag vill ha med bara. Göteborg! Uh -huh. mm. Okej. Okay. Det är en krog i. Någonstans i Sickla tror jag. Som heter Göteborg. Uh -huh. Det så kanske finns en stad också. Det är kanske är det, det vi ska. <laughs> vi ska ha 200, Göteborg, 250 ja, 250, Okej, okay. Nummer 10. Gulf. Backet. Gulf, ja. Vad jag berättat att. Att det var en kille på jobbet som hade en jäkla snygg gulf-t-shirt. En svart och så gulf-loggan på. Oh. Skitsnygg. Och han har köpt den i eh, Härnösand. Finns det precis som man kommer söderifrån. Finns det man... en gulfmakt där? Ja, men innan... Innan, nästan mitt emot Innan man kommer fram till fängelset. Man mm. kommer söderifrån. Okay. På vänster sida finns en gulfmakt. Och så var osäker om det fanns kvar överhuvudtaget. Jo, det finns gulf ja. Men de hade inga de hade ganska svarta... Och så var det på, på Gotland så fanns det också en gulvmakt som sprang in. Men det fanns inga, det fanns inga svarta händer. Uh -huh. Det fanns bara ljusblå. Okej. Okay. Ja, Nej men guld, är bra. Ja, uh -huh. guld är gott. Då den du en plats. Ja. Uh -huh. Då har jag så mycket som uh, Giffarna Söldsvall. Mm -hmm. Andra ska jag ha en ställare en gång i tiden. Clark. Ja jag det, <laughs> Conny Clark. Jag tror jag nämnde Johnny det. Honeklyft är oh, oerhört att prata <laughs> Ja, just det. Honeklyft minns inte jag. Giffarna. Giffarna, för de var väl det första laget där som var uppe. Ja, sen var det för IFK. Ja, exakt. Större. Var inte, någon, var det? Sedan Sörenberg, som. Han ja, Han var det. Alltså, för det var ju någon som var landslagsman i IFK. Ja, IFK. Olle och spelade i något lag också. Var det IFK och Giff? Jag kommer inte ihåg. Men, det, men jag får mig att det var någon i, i mm. åtminstone i, i, i kvalet till v 78 var det någon i IFK-ret. Mm. Det fanns ju en från Övikstrakten som spelade där i KB65. Som spelade i IFK där, där på 80-talet. Nej. Håkan Holmström. Nej, roll Jävla. Nej. Jag, jag för mig att han spelade i också. Kan han ha spelat båda och då? Jag tror det är alla i brorsan typ... ja, jag, jag, jag, jag det är ju är ju är en dåe för han för det, det var väl en branden första som var som kom liksom eller som man känner till mm. som man känner till som som européens eh, svensk. Ja men som kommer in den annan Rolf Fola Nilsson drage från, från. från Ja, precis. För det minns jag han så åker som så pratar mycket om Rolf Fola. Ja. Ja, nionde plats. Bara ben på Glenlyseen. Ja. Vi... Jag har gjort till. Och det ska det vara för han Du har Göteborgs två <laughs> Och det ska det vara för hans för hans oroa. Han tweetade. Glada sindelar. Ja, ha det. Glädja. Avslutna av alla sina <laughs> tweets med ha det. åttonde plats. Gå bort byxor. Oj. Gåverdil. <laughs> ja. Tankbomber. Just. Nu har man blivit mycket gå bort byxor. Men, du känner till ditt barn. Ja, ja. ja, ja. Och då, då hade man lägga sig ner. Då hade man gå, gå bort lite. Och då var ju som hemska det där. Det var liksom det krig och det var ju oskämt. Ja. Men Och ingen skäl. Nej, fast man var ju. Gå ingen... bort. <laughs> gå bort på det. Inte jag har inte hört det 70 tal Fråga, nästa när du pratar med Morsen, i fråga om hon har kvar. du kvar några av mina gåbortbyxor? Ja, <laughs> det finns alltid känner. källan Jaha, åttande ja. plats ja, Då har jag Genesis Mm Lyssna, Lyssna Nej. på någon? Ja, lite grann Phil Collins, men inte det här med Det, där, det andra Genesis P.D. Gabriel Nej, råger ja. var ju mer in på Genesis Inte du? Nej, inte det gamla Det var väl mer på När det var lite mer Men när det var Phil Collins. Okej, okay, nummer sju uh, Ylf Ylf mm. Alltså i, i, i Ja, zipper Ja kan också vara en tänder ja. zipper. Vad heter det? Det är ett bra, roligt ord Ylf ja. Om ni åskleder det När jag gör blickslås Ja Den gamla klart. Ylf är Jo, oh, Ylf är ju ett sånt där <laughs> Jag vet inte och i mellanstadiet skulle ja men, man hade någon lek och man rimma på det. Och så var det någon som sa, Yulf. Mm. Det finns väl inte, Inget som på Yulf. Nej, tror jag inte. har koll på också. Nej, det eh, Min kunder plats, Gunnar Frick. Mm. <laughs> Varför äter hans band? Han spelade med dansorkester och han Jo, men det här han hade lite så här garage rock band. Ja, jag, äh, Captain Future och Sepcans. Nej, en annan. Flower Lovers. Var han med där, tror jag. Vad heter det då? Vad heter det? Jag är äh, ju Youth. Ja, Sacred Youth tänkte jag. På. De finns ju fortfarande. utan utan Gunda. men jag minns ju att det är för någon går på Nej, det var inte då. Jag åkte buss ned ner, ner till, till Stockholm en gång, det var Gunnar med. Och då berättade han att, att jo men han var med i en sån De kom från Kranfors, så han åkte ju ner liksom, och tog med sig keyboarden. Och på bussen åkte ner för att repa, för att repa så, så, så otroligt inne i musiken var han. Oj. Och, och på eget behov jag fattade liksom att jag fick kontakt med dem. Liksom. Men, utan att ha med då? Nej, men han, han var ju med. Han var ju med. Ja, okej. Alltså, alltså, jag nej, nej, han var med. Inte när de var annars. för ja. det. Bra förtron. Ja. Men sen såt här kom er att man har jag hört någon gång. gånger. att han, han satt i repokalen? Du, var inte det då? Nej, nej, det var var det hans story. Ja, jag tror det var något. Vi måste var. Höra, vi måste höra sen med Vad story. är din story? den rätta storyn. Ja, var ju att men han jobbar på en kotande mm. och så Jonny Dalbeck var ju med mm. i med på Och så behövde vi basist. Så, frå, du... alltså, ja, vi... i... mm. så frågade vi Per, har du? För då vi repar vi på Centrumbiografen Och så frågar vi, vi sa vi berätter för honom, Per, att ja, typ, ja Johnny har slutat. Och då sa Per, ja så vi behöver en ny basist. Ja, vi letar efter honom nu. <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag menar fråga. Vad heter det? Jag har sin nybasist ny Ja, känner du mm. någon som säger till Nej, så såg jag inte så, så, så, Såg ja. jag, och såg grejen ja, Och så, så kom man med Sjuban ja. eh, Är det jag, jag är på sexan eller? Mm. Bandet Guided by Voices Okej, okay, de tänkte jag Dålig på Jag tycker det var ganska bra Men jag kan komma inte ihåg någonting Alltså jag har dem på låtar så. Ja, de, de är ju väldigt spretiga de, Alltifrån Det var ju Robin Pollard Och Tobin Sprout Som var, okay. var figurerna. Och de, de, var en, de var väl en, Pionjärerna i den här lo fi low Lo-fi-musiken Ja, men det och de skrev så otroligt mycket låtar det var väl. jag läste någonstans att rekordet var att Robin Pollard hade. Eller, eller om det var Guided Voices eller om det var hans ord att han gjorde han, han, skrev, han skrev och spelade in sex låtar på en timme. Det är bättre än du. Ja, det, det är lite kreativt. Du har bara kommit upp i fem. Ja, ja, de, de, de har väl gjort tusentals platte. Och oh, jag vet, en, en jäkligt bra låttitel som hade i alla fall, ju många konstiga, men Hardcore UFO, eller ja, den titeln. Uh -huh. Uh -huh. Bra, bra namn. Om du tar, vad heter det? Om tar, jag, tar, jag tar sexan. Om du tar sexan nu så tar vi en kaffe. Bara topp fem. Mm. Gud. Gud. Har du något till dig. <laughs> ja, finns Gud. Häng Gud. ja. ja. Nej, jag har ju pratat med din kompis Jeremy om det Det har så jobbigt sånt Jag har ständigt kontakt med honom ja. vet, vet du vad Stig Vi kallar sig på första singen? Jag tror, Att, jag tror han kallar sig för, för Per-gud Eller P-gud ja, ja. <laughs> Vet du vilken fotbollsspelare han kallar sig för gud? Mm. Nej Mats Olsson kallar ju Stefan Schwarz för gud så. Efter fotbolls-VM 1994. Gud. Ja men det var för att han var eh, skåning. skåning. Ja men också sa att han, eh, att han hade så bra attityd. Så det var så varmt och så sa han att eh, vi är inte här för att springa och känna efter hur varmt det är. <här> <här> liksom. ja, men var det inte han som hade brutit här, här scenen och också och fortsatt att spela? Jo, det tror jag. Och, nej, och så släpp han sig ut själv Eller vad det kanske Att han var till mig här Han bröt den var här och, nej, men, Ja, att han att bröt, han, ja, att han oh, bröt den <laughs> Att han fortsatte att spela ja. Och det är väl sånt Det är väl sånt du gillar Orsson <laughs> <laughs> Jag blir så här irriterad när jag ser där. Och det är <laughs> för att det är Ekman Nej, jag på dem. <laughs> jag sitter jag yeah. well, har <laughs> <laughs> <laughs> Jag tror till mig att jag har tagit bort dem från, från eh, mina poddar. Oh. Eller kanske i liksom, oh. mm. oh, fem oh, oh, oh, oh. Nej, mina, Utan kanske nah, en, en liten paus inför eh, spännande topp fem. top topp fem. Då är vi inne på den spännande topp fem. Kikar på min lista? Nej, faktiskt inte. <laughs> Nej, det är bra. plagerar, det är före jag man börjar du med femma. Ja. Känn på här då. Det, det är lite... Ja, det finns ju mycket saker på grejen, men vi har inte haft någon likadan. Ja. Gabba, gaba hög. Starkt. Jävligt starkt. Jävligt starkt. Särskilt du för skylt? Ja. Och vad är det liksom? Det är väl ingenting, Nej. det är bara... Det är väl bara ett, ett, ett rop. Men just, just när han står med stora jävla gabbagabba hej. Och det är så mycket de här med Är på den här liveplattan så de har sett baksidan som håller den här stora skylten. Jag får det är så Det skulle vi ha haft på. På Bollie Boys, mm. du kom upp och stod, stod i alldeles skylt och så... Ja, <laughs> Nej, men typ någonting annat. Mm. Ja, men som är mer för oss. Ja, hållbar i. Eftersom publiken skulle kunna... Skylt, ja. <laughs> Eftersom publiken skulle kunna sjunga med. Gabba, gabba, hej! Gabba, gabba, hej! Ja. Min, min femte... Jag säger bara... Mm... George. George Harrison! Nu börjar vi komma upp i topp. Jag lyssnar faktiskt på... Halva eh, Let It be, komma in på... Nej, halva Abbey Road. Mm. Och slås igen av... Vilken fantastisk låt eh, Something är. Ja, det är det. Åh, oh, vad mycket bra han skriver gjort. Det går, ju bara, det går ju bara att säga en sak och säga, mm. Åh... Oh. Mm. Okej. Okay, Fortsätt Min fjärde... Greger Hawkins! <laughs> det bra. Till den som inte vet om Greger Hawkins är, är ju, ju branschefen på Nyl City. Captain Clenning. Nej, Nej min... jag, jag sa ju fel. Det är ju Captain Clenning, det var ju han på rymdstation. Ja. Uh -huh. Greg mm. Hawkins var väl... ...var branschefen. Och uh, det var, ja. mm. och var han jag menade som ja. sa... buggy green. Jag vet inte. Då blir fyra. Greger Hawkins. Okej. Okay. Fyra. Mm. Golf. Mm. Nu, nu kan man både mini och lång. Nu är det nog... Då kan man göra en liten rank här. Mini eller lång, ett av två. Nu är det, nu är det jubel, jubel på Ja. Hoss hos en, en påslösa. Mm. Vi går rast över till rum tre. Gillar tider? De tänkte jag på faktiskt. För rock'n'roll. Jag tänkte faktiskt på -tider. Lite Lyssnar på Guessless? De här nio mm. topp? Han mästrar... Ja men han gör ju det. <laughs> Sven Lindström <laughs> Och, Och, du... Nu skjortar Sven Ja men det är liksom lite hånfull Lite Lite Filip och Fredrik över hela Som att det är som Fredrik och, ja, och Filip Men ja. här är det tydligt för Sven Han säger aldrig någonting Och, och Gästle är liksom lite, lite Kaxig Ja han är kung med Sven Jo fast då skulle Sven kunna Kunna snappa ner på marken Vad sa du? Ska prata pengar pär? här? Då lär just tystna och sura Surna till mm. Vilket nummer var det? det? Din tri nu din trean. Min, min trea. Ja. Garage. Garage lock, garage ah. Garage. Det är väldigt garage. Det är det garage. jag, lyssnar, jag lyssnar mest på. Nukrid. Är det? Mm. De här LP-plattorna, LPS, då är det där LP, där, där är garage bäst Ja, jo, men så är det jag ska men som... Ibland så, ja, så bryter man mig av med poses och sånt där. Jag faktiskt lyssnat på två kanske lite men Supertramp. Jaha. På deras fem, fem mest spelade låtar. Bra det, Men sen lyssnar jag också på... Nu hoppar jag av från G, men... Bokstagen G, men... Utan frågor som jag lyssnade på igår, hela flatten. Äh, Agneta Färdskogar skrev det på ja, ja. våran tråd där. Mm. Elva kinner i hus. Är det med doktorn då? Ja. ja. Bra på det. Bra? Ja men bra på alltså, det. SOS gör det bland annat. Mm. Och så frågar jag Daniel som är, spelar bas med Small Imperfection. Hans farsa var ju studiemusiker. Mm. Douglas Westlund. Mm. Och han var ju med på... Jaha. På den där. Oj. Stort. Han och... Uh, Olof Bunkert hette han, va? Mm. Trummet. Mm. du mm. med min trea? Ja. Då är det din... Vad är du inne på? Trea? Två. Tvåan? Tvåan. Filmen G. Mm. Den var stor. jag hade vi snackat om också, men... G var... Var. Jag tyckte att det, det, mm. det, det var lite hondtjej ändå. Hur du lyckade ha Det kanske jag också... Var Niklas Walgen? Nej. Det var då Niklas Walgen? Ja, Men det har jag, har jag läst att... Och det kanske också sagt... Om vi har pratat om G. Men de, de badar ju på kvällen efter... De har varit ute mm. på klubben G. Då är de på badet mm. Och då filmar de filmar de på natten. Och då är det inte olika örn, för man ser underifrån när de hoppar i ah. Då är det inte olika örn, utan det är en annan Nej Jo, hon vägrade hoppa i Näck Båda näck, som ja Så det är en annan såhär Nu blev jag sviken Hon hade en stund kvinna som hoppade in där <laughs> Okej okay. Ska jag ta mig två då? Ja ah. Som vi har eh, alldeles nyss käkat godis Ja, ah. jag tänkte att det var verkligen Godis som jag det är... Gillar du det? Ja, det är ju... Det är, det är ju... Ibland brukar inte du käka. Nej, jag brukar hålla en ibland, men nu har jag rökt mig så mycket. Mm. Alltså, tänk dig om godis. Det... Smågodis. Ja, ja smågodis. Om det var det nyttigt, eller om det var det mat. Tänk dig bara för att äta. <laughs> ja. Ganska sött. Ja, det väldigt sött. Väldigt gott. Mm. Vilka är med? Godis. Jag gillar inte liksom där, om jag får välja själv. Inte, inte det där blandningen som blev vald av någon annan, men... Ja, men, jag gillar ju ja, lakriska grejer, choklad eller ja. mm. Bilar. Bilar, tänker jag säga. Det är min stora favorit. Och frågan är, jag tror någon gång, om du, du var på bio och så borat Jag och Roger och näsan. Gentryo? Ja. Och jag tror Banneman att han klippte in en... en på så bilar snabbare än vad jag gjorde. Då är, är man snabb. Okay. Bilar ska jag äta. Ja, nej, ja. Nummer ett. Kunde säga det? Ja, det kan du. Mm. Gösta Hansson. <laughs> Gösta Han Han. Poeten Hansson. Poeten. Ett A-drag Ja. du man inte, Har man inte lyssnat på det så ska man leta upp dagens dikt. Det är fantastiskt, jag vill, alltså när jag hörde det första gången Det kanske också sagt Jag fick en inspel För då var det kassett på 80-talet Av en, en gammal lumpakommus Så han Han och man, jobbade i Kista Eller jag Akalla, så att jag åkte tunnelbana Dit för att hämta, hämta den i kassetten Och så åkte jag tunnelbana Och så bytte jag vid frihetsplan Och så stod jag på perrongen Och jag var tvungen liksom att Ja, jag började, jag så var jag tvungen att gå bort Jag var stänga av liksom, För att koncentrera mig Det var jag och så skrattade själv ja, det, var. Nej, men det var väl det här eh, Spelet som att, Okejer, okay, stampar katt ja. ja, Det var den dikten Ja, men, är många bra Han ringer och vill få in Dikter på det här hotellet Och, det här. och hon börjar spela, ja. spela med Hon som ja. jobbar eller Hon är ju open-minded Ja Stråktröjan vilar bland andra kar <skratt> <skratt> Vänta, vänta vilar bland andra kar Min heta, Grog <skratt> Grog <skratt> <skratt> Ja vad grog Men vad är skillnad på grog och drink egentligen? Ja det är en bra fråga det är Förutom namnet Grog känns mer som att det kan vara vad som helst Eller det känns som eh, Coca-Cola Och uh, renat typ, va Ja, det inte sånt en drink där ute lite, lite, lite finess ja. Ja. ja, lite mer finess Grog är som det ja. Man tar vad man ja. har där. Blanda ut någonting Bara bli på filmen ja. Bra mål En gång så, så Blanda ut med Svart bimberssaft okay. Och det var ett jäkligt bra så jag kände Det kände var ingen smak ja. Det var ungefär som Mosko Ja Ingen smak alls Okej. Okay. Ingen. Gång. Nej men det här är väl den bästa eh, bästa <skratt> motståndresan då. Ja, ja, men det var bra taktik. Faktiskt. Motståndsel. Du har inte fått några klara mål på dem är det själv. De, de kommer ut de har inte ut än, Så att då är ju som ja. så. Ja, men vi vi tackar Tack väcka Full i avsnittet. Ja, ta hej. Då.